Jó estét kívánok! Itt a Pozsért Csak sozimban. Viszont akadálymentesítve lettünk. Most már mozgásérült felépők is lehetnek, jöhetnek. Várjuk őket szeretettel. Ö, ugyan a lépcsőn nem tudnak lejönni, de mozgássérült, mozgássérült nézőkre nincs is szükségünk. Mozgássérült felépők viszont bármikor, tehát tolerancia kiadásunkat megtartjuk, és már is lehet gurulni a színpadra. Toneráld a nyomorékot attól még, hogy nem tudsz vele focizni, amíg nem rossz ember. Ad guruljon fel ide, és hadd rendezzen egy fricsót magáról. Én tudok vele focizni, de, de hát ilyenek zajlanak. Ja, Én igazából csak vele tudok focizni. Jaj, ja, de az, az a kérdés, hogy az ellenfél, vagy a labda. Mert hogy gurul, ugye? Ha, ha, ha, ha. két kaput, és aki a mozgássérültet belövi, az lövi a volt. Hát ha gurul, ja, vagy azzal nem szabad játszani. Nem játék, húj, rossz. Hát igazából, eh, hol, van, hol húzódnak az emberi, az emberi határok? Emelje fel a kezét, aki volt már olyan helyzetben, hogy, hogy röhögött valamin, és utána szégyelte magát érte. Röhögött valami emberi nyomorúságon, és utána nagyon elszégyelte magát. Ez az élmény mindenikünknek megvan, és az a legtermészetesebb, legnormálisabb dolog. És e az, hogy röhögött valamin, és aztán nem szégyelte magát. Én például... Rö de várjál, abszolút úgy szoktam, amikor nyomorékokról nézem a Freak Show klippeket. Nem, az a... Az milyen az a, a, a az a neve, hogy jó át az ilyen, nagyon példás, Nick Vujjt is megvan. Az a csalago, akinek se kezes elába nincsen, és az az állítás, hogy boldog. A, nem Vujj Trutko, ez Nick csics, de igazából... Ha is csak az csak hogy az a Vujj se legyen se kezes elába. Van egy de gyereke, jel. egy gyönyörű szép felség Ja, hát van egy gyereke és van egy szív felesése De most már, és történt történt, történt. Történt. most már megint a Lederer gyilkosságról beszélünk? Tudod a Kodelkáné mi van a kosárban? Kodelkának kezefeje lába. Kodelkának se keze, se lába, mégis milyen jól úszik a Dunába. Múltkor meséltem nektek. Tudjátok az volt az a csaj, aki még 60 évesen is a jól szopta az öreg Na... Az a kérdés, hogy mennyire, mennyire hogy mondjam, érzed magad potenciálisan omnipotensnek. A szociopaták azok így érzik magukat. Azoknak ez a képük magukról. Hogy ők, hogy ők, hogy ők hát ők kvázi istenek. Ilyen isten emberek, akik köztünk járnak. Várjál, Robi, térjünk meg a, a kezetlen lábat arra? Mert egyszer régen, barátommal volt egy Kurva jó filmötletünk, ami ilyen kosáremberről szólt volna. Egy olyan emberről, akinek mind a két, mind a négy végtagja hiányzik, és a részeges, ilyen alkoholista, szadista felesége egy kukába tartja a szekrényketője. És ennek az embernek azzal telik el az egy napja, amikor a feleség elmegy hazúról, hogy megpróbál öngyilkos lenni. És amikor már éppen elérnél valahogy a konnektort, a feleség hazajön és visszateszi a kukába a szekré teteimben. Ez egy igazi, egzisztencialista dráma volt. Hát azt gondolom, megfigyeltétek, hogy minden viccben valaki kibaszottul megszívja. Az így megvan, hogy minden viccben. Most fel tudsz idézni olyan viccet, ami szerinted humoros, szívesen elmesélni, nyilvánosság előtt is nem szívja meg benne valaki nagyon. Ez, ez, ez a humorra együtt jár. Ez, szerintem ez, ez több, több együtt jár a kettő. Látta valaki Én a Tűzháborúja című filmet? A tragédia a... humor Rami, csak abból fakad. Láttad a Tűzháborúja című filmet? Az Anthony Burgess írta még az ősembereknek a kitalált nyelvét. Ilyen ős őskori. És hogy hogy alakul ki a humor? És itt megdobja őt egy kővel, és akkor vérzik a feje, és akkor ha <suk> és akkor többiek, és <suk> a viccnek az ős forrása. Tehát ez, ez pont. pont ott az extázist az, az okozza, hogy, hogy Ő neki mennyire szar, te neked, tehát hogy, hogy mondjam, általában az van, hogy neki is, így meg neked is. Ebben itt semmi különös nincs. Amikor neki nagyon szar lesz, az belül egy extázist hoz elő, hiszen nek neked hozzáképest most nagyon jó. Ezekben a pillanatokban nagyon jó. És az a kérdés, ez egy ilyen nagyon ős, ilyen, ilyen sötét evolúciós örömforrás. Az a kérdés, hogy erre mennyi kultúrát tudsz rápakolni. Ha tudsz, a humor az például egy olyan dolog, hogy ezt így kulturálisan így be van kódolva, vagy így be van ágyazva, vagy hogyha nincs akkor az a vicces. De az már egy beágyazottság, ha érthető, és, és ilyen módon az így kulturálisan így bevet. Bevet dolog a másik nyomorán röhögni. De az a hogy a humornak, a, a, a, a komédiának, a, a, a humornak a, a mélyén mindig tragédia van. Mindig ott van a tragédia, a humornak a mélyén. Csak a tragédiához való viszonyod és annak a kulturális kutja teszi a dolgot, hogy is mondjam, a kultúrába bemelhetővé. Hát, hogy mondjam, itt válnak a barbár dolgok, itt kulturálisan értelmezett. Hogy mondjam, ezeket az energiákat így be lehet, be lehet, lehet szublimálni a geciséget. Igen. Igen. Igen, hát erre, például erre szolgál a humor. Egyébként a racionalizálás is egy ilyen eszköz. Azzal is lehet. De az nem vicces. Az nem vicces, az nem vicces. Jajajaj. Jó, hát a Führer az ebben utazott. A Führer egy, egy komplet elméleteket hozott, amikben ilyen kicsi dolgokat így elcsúztatott. Csak így kicsi, tehát így, így majdnem tudományos, csak így éppen most itt egy ilyen kis hülyeségről nem veszünk tudomást. Ilyen szél, szélhámosság volt, mert ő így igazából egy következtetésből indult, Hitler, amire el szeretne jutni. És így gyártott hozzá egy elméletet. És ha az így nem stimmelt, ott így átugrottam. Mondjuk, de most tisztán elméletileg, amiről a Hitler beszél, hogy, hogy a népfajok fajok harca zajlik. Ez, ez Darwini alapú kurvára igaz. Tényleg harcolnak a fajok. Csakhogy az emberi faj az egy darab fal. Azon belül, tehát a Roderwin nem beszél, hogy az adott fajon belül, a fajták között van az meg a verseny, mert az már olyan módon nem igaz. Már nem igaz, hiszen ott genetikai, genetikai közösség van. Tehát, hogy ott, ott közös utódok vannak. Itt a, itt a Führer csúsztatott egy kicsit. De a fajtársak között megvan az agresszió. Jack meg van, van az a klasszikus egészsérvése, hogy jön, a, a, farmás, farkasok, de a farkasok, amikor egymásnak esznek, az az agresszió. Az, van, az, az van, de az, az része is, de a Führer nem erről beszélt. Hanem arról beszélt, hogy, hogy a, az élettérért, meg a létezésért, meg az érdekért, ezek kiirtják egymást, ezek a fajok. És ilyen harc van köztük, mint amilyen a fajok közt van Darwin szerint. Tehát így, amit Darwin a fajokról mondott, azt Hitler alkalmazta a fajtákra. De hát az meg, Darwin nem ezt magyarázta. Ez nem így volt. Nem erről volt szó. Igen. De ez a természetes kiválasztódás az a fajon belüli verseny során alakul ki, nem a Nem. A természetes kiválasztódás az a... a természetes kiválasztódás, a természetes kiválasztódás az a mutánsok meg a mutációknak a következménye. Arra nincs hat hatással a faj. Az a fajon belül van. Nem fajon. És igen, és ezzel mit akarsz mondani? Semmit, csak hogy. <gül> Pontosít a kollega. Csak hogy, csak hogy. Nem. Darwin értelemben nem csúsztatás. De csúsztatás, fali, de csúsztatás. Nem? Mert az emberi fajnak, Darwin szerint a medvével kell harcolnia a bassza meg. Nem a zsidónak, a izével meg, a kínaival, vagy a japánnak, vagy a, a, a, a, a, az uráninak, meg a izével meg a. a... A germánnak, meg a szlával, meg a faszom. nem, e nincs, nem, ez, ez, ez, ez egyszerűen nem így látják. Főleg, hogy ezek egy. Két egy kategória, két kategória között, nagy vonalúan igen. Várjál főleg, főleg, főleg hogy, hogy ezek nem is főleg, fajok, hanem nyelvcsaládok, meg vizék, meg kultúrák, meg vallások, meg ugye. Meg, tehát ugye keveredik, azért sok minden. Faj, mondjuk a rosszok között. Te nordikus, érted? Meg a mediterrán. Meg a kromanyoni P vagy C típus, ami egy a szlávok között nagyon gyakori. Jaj. Érted? Meg uráli meg ezen. Tehát az a, a. Az igazi harc az ott megy. Kinek legyen hosszabb a feje, meg szőkép a haját. A... Ez is gyakori. Most, mo, mo, most, most, hogy kijön a ízé, kijön a géntérkép, most fog kiderülni igazából. Meg hogy így mindenkinek a genetikája tökéletesen ízé, ő követhető lesz. És Most kiderül az igazság. Most kiderülni, bazen, most. hogy aki nem szigeten él, Anglia nem számít szigetnek azt nem úgy, hanem mondjuk ilyen nagyon nem szigeten él, itt tudom én, nem Feröer szigeteken, meg Izlandon, meg ilyen helyeken él, az így mindenki annyira kutya, mint az izé, mint az utcán az ilyen, az ilyen Romániában az ilyen izén hetedik korcs korcutyák. Tehát, hogy így, így, de hogy így már mindenki, és akkor vannak ilyen szigetlakók, akik még, még, még olyanok, Tad mint de, mint tudom én 200 ezer éve voltam, de mondjuk azt mondja, hogy ízem, inkább bazdmegésé. És mi van, hogy mint tudom én 600 vagy 800 évvel ezelőtt, vagy 1500 évvel ezelőtt, lelkifaj, szelveni faj, érted. Na jó, Mi már ilyen sikamlósabb, ez nem olyan tudományos. Teológiai, érted. Mi van, ha kiderül a zsidókról, hogy földön kívül? Az már a borat Az már a borat. Szóval, hogy csak szóval, az abból él, hogy az hazudja az embereknek, hogy ő boldogabb, mint mondjuk bármelyikünk, mert ő valamit tud, amit mi nem. Pedig valójában csak egy frik, és így mutogatja magát, is abból él. Tehát egy frik-sót üzemeltet, ami belül a frik. És ezért így elnézzük neki, ez a gyalázatos dolgot. Ő egy személyben a hajtópéter és a vendég. Az az igazság, hogy baj, bizonyos értelemben a Hajdú Péter is fékt meg, a vendége is. De a, az olyan műsor, amikor a hajdupéter Péter vendégül látta a, a Santiago Szegurát, aki a torrente. Aki nekem így a, a, hát így a példaképen, példaképen megintem, meg egy zseniális műsor, rendező, író, szemész, ja. mindent. És 1965. július 19-én született egy nappal előtt. Az igen. A Szegura, igaz? De egy nap előny is mennyit, izé tíz nem... év De nekem nem a Szegura a példaképpen, hanem a Torrente. Lát, akit, jó, de a Torrente hozta nyitva a Szegurát, a Torrente a, a Szegurán belül van. De így, ja. és látta, a látta, a Péter a Szegurát, és akkor volt ilyen izé a Youtube előtt ültem természetesen, és így volt egy ilyen kognitív diszonanciák, hogy most Hajdu Péter fogok nézni, vagy e, torentéset fogok, vagy most mit fogok csinálni magam, és e, aztán így megnéztem, és jó olyan borzalmas volt látni, hogy így oda ment a csávó, így kurva sok mindenre lettem volna kíváncsi, és olyan ostobaságokat kérdezett a Hajdú Péter, hogy az van iszonyatos, volt, és mi volt nézni, az egy durabza. És, és, és a, így mit támozom ki a Hajdu Péter ostobaságán keresztül? A, a csávóról, Úgy, a, az első Öt perc az azzal kell, de hogy az hogy van, hogy te nem, akkor te nem vagy olyan igénytelen. Mint a, és te nem. Mindegy, a, a volt rendőr, és így a, látszik, hogy a fajdú, nagy valószínűséggel nem is látta a filmet, valami más, nem is tudja, hogy az mondja, hogy rendőr, pedig már a, így, az első rész után már nem volt rendőr. Mindegy. Hát, hogy így, hát valószínűleg az első rész se látta. Mindegy, annyit tudott róla, hogy egy ilyen igénytelen rendőt játszik, hogy bepiszt adószott Pétert. <that> <that> Meghívta még baz meg az ízét, a izét, a, a kibaszott a, a, a, van, az a, van az a másik frika izé, a, a, a kaszati a, és az kicsoda? Ez ki az a kaszati beat? Teljesen képernyőképtelen ember, baz meg, az ilyen, az ilyen, ilyen, ilyen, ilyen Ilyen rossz, rossz fej, humortalan, ilyen borzasztó izé, bor borzasztó izé, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, gö ilyen görcsös, Most... ilyen rettenetesen nehezen szólal meg ilyen, de eleveim az meg így, hát mind mindegy. De végis a Hajdú Féter hívta meg a szegurát, és nem te, bazd meg. Tehát ő győzött a fajok harcába. evolúciós üterekben. Tehogy győzött, Nem hogy győzött, őt nem is érdekli a szegura? Ő egy olyan emberrel foglalkozik, ami őt nem is érdekli. Ő győzött, mit nyert? Mit nyert, hogy aki ismeri a ismeri az a Segurát, azon bosszankodik, bazd meg, hogy nem tud egy normális interjút csinálni vele? Hanem az a kérdése, hogy akkor te nem is vagy olyan igénytelen rendőr. <gül> Vajon! <gül> és aztán behívja bazdokat a Doszpot Pétert és odaülteti mellé, mert az is rendőr volt. <gül> az. <nem> <gül> jó, a Norbert az olyan, hogy ő rendőr volt, de ő azt nem vállalja. Tehát, hogy azzal ne hívják be oda, hogy ő rendőr volt, mert ő a fitness császár. Őt úgy hívják be. Vagy hívják be, mindor, mint Norbit az apát. Vagy te, egy csomó dolog van, rendőrössel ne hívják be a Norbit annak ellenére, hogy hát így rendőr volt, mert hát ez így nem titok, de hát így ne. Én se lennék büszke? Jajajaj, jaj, az biztos. Nem a Schobert, volt az, aki ilyen nyomorék kártyával parkolt? Nah, nem, nem, az a hajdú. De az hajdú? De nem nyomorék kártyával, a nyomorék kártya nélkül a nyomorék helyen. Ja? Aha. Nem. De ez a klasszikus szociopata, aki nem tanult. Tehát így megáll nyomorék helyen, megpüntetik, tudom én, 80 ezer forintra. De nem, ez egy szép, ez egy szép na, na, 30 ezerre, ő befizeti, majd két hónap múlva megint megáll a nyomorék helyen. Ez a tankönyvekben van így, hogy a szociopata az az, aki nem tanul. Nem, ta, nem szorog, nem tanul. És, ő, és, és ténylegesen nem, nem... Elmondom, hogy hogy nem tanul, mert lehet intelligens. Hajdú Péter nagyon nem az. Ő egy ostoba szociopata. De vannak kurva intelligensek a prototípustól, de ez a... Ez a Fonibán Lekter, ez az pszichopata. A pszichopata, az pszichopata. Tök ugyanaz, vagyok, a gyilkoló szociopata, a pszichopata, a pszichésen, ugyanaz, csak a vakmerőt hívják pszichopatának. Tök ugyanaz a pszichés állapot. Nincs, ily, ilyen, szó, ilyen módon nincs különbség a szociopata meg a pszichopata között, hogy a gyáva és mekunyászkodó pszichopata a szociopata. És a, a, a, a gátlástalan és izi és, és merész és vakmerő szociopata a pszichopata ennyi. Ez, ez nincs, nincs két ilyen, hát ahogy így elnézed, ez, a, ha még meg kell néznem egy leletet, hogy kiderüljön, hogy szociopata vagy pszichopata, de ilyen nincsen. Az már nem mérhető az agyban. Az az igazság, hogy, hogy úgy gondolok erre leginkább, mint egy, egy, egy mérleghintára egy nagy egyensúlyra, hogy a, a világ a szociopatákért, szociopatákat, a az altruistákkal tartja egyensúlyban. súlyban. Az altruisták azok a, azok a, a köztünk járó Ilyen. szentek. Nem, hát angyalok. Ők az angyalok. Ilyen angyali lények. Ez eléggé az úr? Aki így betévedne ide és azt hallaná, hogy az angyali lényekről beszélek, és így kifondolja, hogy új kuzsér, ez nagyon gáz. Nem, azt írni, hogy a soma babagésem. Igen, igen, igen, igen, igen. Angyali lények, akik köztünk élnek, ők, a, ők az altruisták. És a démonok, akik köztünk élnek, ők az szociopaták. És a, aztán vannak olyan elvetemült altruisták, mint a, a Terézs és vannak olyan elvetemült pszichopaták, mint a Hannibal Lecter, érted? De azért ugyanaz a kategória. Szélsőségesek. Nem, nem érik be a kevéssel. E, e, szóval, vagy arról van szó, hogy, ő, ő, hogy, a, hogy az intelligens és merész szociopaták azok hogyan működtetik ezt a dolgot. Hogy hogy, hogy, hogy, hogy áll meg megint a izébe, a, a, amikor tudja, hogy tilos, és fizetnie kell értem, miért áll meg megint ugyanott, hogy így nem tanulja meg, hogy újra beáll a nyomorék helyre. Én megmondom neked, egy tengerbiológus haverom, aki egyébként a könyvelő négy életét írta, nem négy életét, négy nap egy könyvelő életéből, elmondta, hogy a rák az ilyen. Nem tanul a rák, állandóan neki megy az üvegnek. Újra, újra, újra, és megint, és megint. Tehát tulajdonképpen szerintem ez az életnek egy olyan formája, ami az evolúciónál megakadt azon a szinten, de hát végülis olyan egyformák is sokkal belőlük, tehát végül is miért tanuljanak, érted? Kicserélhető bármikor. De én nem hiszem, hogy a hajdó Péter azért ilyen. Biztos, hogy tanult, mert ez csak két eset volt. Csak és a, az is lehet... Baj, nem két várján, eset, nem, ez nem két eset mibar, hogy Jack fogta föl, hogy az meg így egy magyar úr. Csak ő nem cigányzenészekkel húzatja és kibassza a pénzét, hanem azt mondja, Beállok megint a izét, nomornyik helyre. Az meg, és odajön a rendőr, azt mondja neki, a nehezhez, -e? azt még rátette az izét a homlokára a pénzt. Az erdélytől nyilván. Húzzad, húzzad cigány, így dobja egy -e a 30 ezres köteget. Er er Oda jön a, a... a rendőr, és igazi datokat kéri, és így így izé, így dobja a pénzt. Jó, én csináltam ezt. De várj, de az erdélytől nyilván nem. Pénzt adtál? Jó, pénzt nem, nem, nem ezzel a mozdulattal, hanem azt történt, hogy igen, már hogy pénzt adtál. Jó, hogy már hogy pénzt adtál egy igen! Igen, és nagyon sokszor. Igen. Úgyhogy már oda jött a rendőr, és így volt, hogy kérte az iratomat, és így egyből a pénzt vettem elő. Úgy mondtam, hogy így, így nem vagyok kíváncsi magára azzal. A... Aztán végül, végül elfajult a beszélgetés, és azt hogy egy kurva félért avattam is. És... Úgy mentem el onnan, úgyhogy... Azt uh, hittem, hogy egy kurva filmért nem adtál, ezért bevittek ezt Nem, nem, nem sokkal a, a, a rendőr -e. a után volt, és akkor én el, előttem, azok a rendőrök nem álltak meg. Tehát, hogy így, így most így, így, odajön az a rendőr, és így arról beszélünk, hogy így ülnek az autóba, azután, hogy így az embereknek a vesélyét az utcán, meg, és így ő akar engem így bírságolni, meg a rendőről beszél, bazd meg, hát így Hát mi a kurva anyádatok, azt ja, nem ját. látod, hogy Szegedi család ül itt, bazd meg? Nem tudod, Amikor még a Puzsért összekeverték Nem is volt. Nem is volt. Adjon az Isten. Azóta salom. De nem, tatt, nem tatt egy normális ízé, nem, nem volt nem kaptuk el egy olyan pillanatát a csávónak, hogy ide be lehetett volna hívni, beszélgetni, tehát hát így. Bármit vagy nem. Valamilyen haszság, most már így ízébazd meg, a, izéket akarja az meg a nem tudja a... A közel-keleten, aki bucokat akarja, az megízét telepíteni. Azt hittem, azt hittem, hogy ma akkor a zsidó lehet, hogy már az ortodoxokat akarja még jobban megtéríteni a zsidók. Végig jobbikosak lesznek az osztálcok, most csak belekezdik. Az Egyébként a csámocsajozott valahogy életébe? Ja, azt is kipróbálhatná. Azért a csámocsaj kicsit olyan, mint a gyurcsány, nem? Szegedi. Hogy így így kurva gátlás tanulni tehát miatt. Tehát, hogy így, így, így lebukott vele, ő marad nacionalista, csak most már várja, hogy van nem magyar, hanem zsidó. Igen. És ő folytatja <gül> a, a, a, a, a szakma az az ember, tudod, az benne van a zsigereibe, a jó szakemberben benne van. Skill. Ez, ez is annyira ciki, hogy azért ez a csávó, ez hogy került a jobbikba? Ez hogy a faszba? És egy ilyen Henry sosem volt szó, hogy Izraelről sosem volt szó, hogy a csávó mindig azt mondta, hogy azon a palesztinán meg kell alakulni. És így volt egy nap, hogy így, nagy papa, bazmeg, meg, ki volt a nagy papa, meg a faszom, és akkor, úristen, így ízé, Izraelnek meg kell maradni a közel minden áron És így, hogy ez hogy történik, bazmeg, meg? Ugye ez ilyen két hónap alatt így, hogy zajlik le? Vagy ami a fantasztikus a Hajós Andrással kapcsolatban, aki az ország vezetőértelmiségi ilyen? Ezt, ezt Na, én mondom, Hát hogy mondjam, az egyik. Azt kell, hogy mondjam, Aha. hogy a szórakoztatóipari kaszban a Hajós András az egyetlen alkalmas ja, ember. A szórakoztatóipari szórakoztatói A szórakoztatás. Szórakoztatói. Hát, mi, azért, azért. Hát, mi a abban Mi a hát azért. a baj? Mi Mi a baj? a az egyik alkalommal, ez lehetett végigkövetni a Hajós Andrásnak a politikai irányultságát, mert hát volt ez a heti-hetescivű, heti analízis. <gül> És így, volt egy érdekes pillanat, hogy az EP választásnál, ahol az SDS így nem jutott, el se hova meg így 1 százalékdáll volt, az LNP az meg így izé, ment mint a talajvíz, hogy Hajós Andrásnak így, így két hónap le, leforkása alatt, így megváltozott a pártállása, ő sds ből lnp lett. Intelligens úgy, hogy úgy, úgy, hogy meg a, az SDS, az a, az a liberális, a meg a vadliberalizmusnak, baz meg ők a ők a voltak, meg, vagy nem te a jakobinusai voltak, vagy és és úgy, hogy az LMP az meg egy anti glob, alter szembenálló szemben tök az szemben alul, tök az ellentéte. és ő Pusztán kulturális kódok alapján, hogy így, ők azok az ilyen pesti, ilyen, ilyen értelmes, ilyen belvárosi, meg ilyen, nem tudjuk, üzehormadik Van zsidók vagy olyanok, akitől a zsidóknak nem kell félni párt. Ilyen kis párt, ilyen értelmeseg. Értelmes, Végre értelmes. egy szabadtos e, szakszerűmet fogadni. E. És kulturális kódok alapján a, a hajósból No, csak hogy ez egy ilyen ország, és a egy keci ember. És, és így ilyen körülmények között, az meg kizárólag kulturális kódok alapján így megváltott, és így az senki szóval se tette hogy mondjuk annál az asztaltársaságnál ez nem csoda. De, de így, így föl sem merült, hogy így hogy? És így a legnagyobb baj egyébként, ez, az LMP, a, a, ez a legnagyobb baj az LMP-vel hogy az LMP még mindig ö, nem hiszi el, hogy ezek nélkül a szavazatok nélkül viheti csak valamire. Hogy ezekre a szavazókra, meg ezekre, a, ezekre az attitűdökre neki semmi szüksége nincsen. Hogy ezzel már meghúzott egy párt. Az lmp De A az szavazók zavar, megmaradtak, Robitá. Hát igen, hát azokat kéne először is elzavar, szétzavarni, nincs Hát én. Hagyjuk már ezeket a szavazókat, amikkel így a izi szélbe fúj egy pártod bazd tehát ezek mindig elfognak. Tehát az MDF-nél, végignéztük az SDS-nél, SDS mindegyik párt a izi, a, a nél is, mindenkinél láttuk, hogy ezek a szavazatok, amiket ilyen 5%-hoz talán jók leszünk, ki próbálgassuk meg, azért mindig elfogynak. Ezek sose tartanak semeddig se. Hanem igazából az LNP-vel az a baj, szerintem, hogy az LNP egy identitás nélküli párt. Van benne hatféle ilyen platform, az egyikek zöldek, a másikok azok ilyen, ilyen, ilyen emberjogi liberálisok, a harmadikuk az, az ilyen baloldali, és akkor az meg az, az, az minden, meg van, hát Meg van ebből az ilyen, ilyen konzervatív, ilyen bölcsész ilyen izé, könyvtárszakos, ilyen izé, nincsiből is van, de itt tűnjék balosból is, meg ilyen izé. Tehát azért mindenféléből de igazából nincs identitása, hanem csak ezek a kulturális jegyei vannak. Ennyi, a, ennyi az LMP nincs. Az LMP-nek nincs. És az az igazság, hogy bármilyen identitást akarsz adni az LNP-nek, az az LNP-t sérti az identitás zavarában. Ezért visszautasítják, de nagyon-nagyon-nagyon sértődik el. Visszautasítják, ha identitást akarsz adni nekik, mert ők, ők azok nem, akik. Jó ez. Nekünk? Hát hogy egyet egyébként jó ez, jó ez, szóval. Ja, jó lenne majd beszélni, érted? Hogy ajvázd meg, és akkor hogyan elfogytak a jobbiknak, meg a Fidesznek a szavazói? 2034-ben szerintem az apu azért tiszik, mert a sírszba. Majd akkor így megtárgyaljuk ezt a témát. most hogyan ide az lmp Robi, a fajok harcához? Népfajok, népfajok harca, meg a szociopaták. Szóval szerintem az a Péter azért nem tudja, pontosan. Hogy, hogy, hogy, hogy újra nem szabad oda beparkolni. Nem azért, mert így régi gonda is azt mondja, hogy, hogy nekem ez most belefér, húzza a Megvan Meg van bazd, tehát a fel, hát az Erniei Béla csinálta még a szocializmusba, hogy lehugyozott egy kirakatot, oda ment a rendőr, 500 forint, akkor még nagy pénz volt. Kivette, Szeva adott neki azt a egy és Szevas még igyál még az egészségemre értel, tehát. Ez jutott a Hajduk Vagy te ezt nem nézett ki a Hajduk a Gentroid attitüdöt? Nem. Nem, nem szerintem. ezt nem így nem történik. Szerintem, minden pillanatban... Ő minden... Mész Végül is? Ha, ha, De, majd január 15-én lesz majd egy újabb tárgyalás. Képzeljétek el! Igen, meg se jelent, majd ott jelenik. Bepereli a Hajdó Péter a puzsért. Másnap én kizárom magam a lakásomból. Elvesztettem a kulcsomat. De ez csak ilyen éjfél után derült ki számomra. Hívok minden ismerős kétsépe Mindenki vitéken van eltemetve. Marad a pusér, mondom, hát ha így sparkozik a Baromba belvárosban, persze beteg, otthon van a farkasréti temető mellett. De kurva rendes ott mondta, figyelj, lemegyek érted, lemegyek érted fa, mire tudok segíteni, lemegyek érted, jó, és akkor ezért lejön értem, Adom, akkor a Blahára kimegyek, az jó lesz, így megyek a Blahára, Repusztult hajléktalanok és még a öreg prostitúáltak társaságában mulatom az időt. Elszívják a fél dohányomat. Jön a puszér. Mondom, Robi, bazz meg, holnap a kislányomé kell mennem, ne haragudj, ne, nem megyek ki hozzá a picsába, farkaséti temetőbe, elég nyomasztó ez nekem így is, gyere, törjünk be hozzá. Jön a puszér. Mindig is utáltam, amióta leszegényedtem ilyen földszintes lakásban. Akkor most kurva jó jött. Mert részé Puzsérnál volt egy bor, Bebasszuk az ablakomat kívülről. És bemászok. Puzsér bakottan. Mondja nekem, hogy hangazd meg, de könnyű hosszát betörni. Aztán meghívtam egy tejára. Kurva jó volt, egyébként egy csapat kiatalotta az, az utca sarkán. Látják, hogy hogy betörnek egy ablakot, és egy ember mászik befelé, lesült fejjel kurva gyorsan a másik felén. Senki nem hívta a rendőrséget basszátok már De ez arra jutott teszem hogy képzeljétek el, ott lefényképezik a kuzsért, másnap, hogy a Hajdunk Péter bíróság elé citálja, hogy egy betörésben részt veszem, és akármilyenben, hanem ilyen klasszikus, Nem van rajzolva, hogy bemászunk az ablakon, hogy bebasszunk ki, hogy bemászunk az ablakon. Másnap mondja nekem a izé, mondja nekem a házmester Attila... Valami részeg állat betöbte az állapodát. Hát mondom, így volt, így volt, Kármán. Azt mondját a biztosítónak meg, ezért. Jó, szóltam a biztosítónak, szerintem kise jöttek, leperkálták az üvegezési pénzt. Erről a gép az meg te fogod elvinni a balhét, erről csak ezután ez rákerül a nétre, és kijön a biztosító, akkor miért törte be az ablakaimat, gazdák? Én basztam benne De ezt az egészet egyébként csak a show műsor kedvéért találtuk. Szóval a, a, a... fajok harca. Arról arra gondoltam, hogy jó hogy ez, hogy a népfajok harcolnak, és ezt le lehetett, de nem az az elképesztő, hogy ezt le lehetett nyomni Európa legnagyobb kultúrnemzetének a torkán ezt a fasságot. Tehát így nem volt ott abban az egész kurvapirodalomban, amely fo 2 épített, Rakíták Rakétákat gyártott, amikkel London-t tudta rakétával lőni, bazmeg. Hát ilyen szinten állt kulturálisan. Aztán megcsinálta az És én, a baszne, egy-egy. Hát most a fobra beszélsz? Például a beszélek, igen, a jövő volt a semmi. Aztán a, aztán, izé, aztán ő az amerikai kormány nem dolgozott ki, és ott igazából ő jutott az ember a boltra, a fogra, akárhogy is. Pedig Gondor, de ez esetben már Füler volt egyébként. Gondot lond... hát így... is lerombolhatta volna jobban, mint ahogy korábban tette a kocsit. Ezzel nem röhögtek mi, csak egyet. Ki volt az, aki ezzel röhögött? Ki volt az? Megveszték. Oh, jó van, kamerád, látlak. Szóval, ö, a, szerintem arról van szó, hogy a Hajdú Péter egyszerűen úgy gondol magára, mint egy Istenre, és ő folyamatosan szerepben van, ő folyamatosan Isten játsza. Tehát ő folyamatosan abban a szerepben van is. abban a szerepben, amiben ő van, mint Isten, ő nem, nem hagyhatja ki, ő nem hagyhatja ki. Azért hívja meg a nyomari gyereket, hogy azért azt mondja nek, hogy te egy is jár, és azt kikről a tolókocsiból, és akkor az, azért egészséges lesz. Nem, ennyire nem. Ha? Ennyire nem Isten. De, de hogy mondjam, ilyen köztünk járókelő Isten. Azért, azért érzi magát Istennek, mert semmilyen érzelmi kapcsolata semmihez nincs, és nem is volt soha. És ezért aztán egy ilyen Isten módban van. És ebben az üzemmódban ő nem teheti meg azt, hogy kihagy egy mozgássérült parkolót, mert ő parkolót keres, neki meg kell állnia valahol, és, és, mert megy valahova, és ott van egy parkoló, ami, ahova ő neki nem lenne szabad, de neki meg kell, és mivel ő az Isten, egyszerűen nem teheti meg, hogy nem parkol. Egyszerűen az olyan mértékben sérteni az identitását, hogyha nem parkolna be a mozgássérült helyre, mint, mint isteni identitást, hogy, hogy nem telti meg, és meg, bebargol újra, és újra megbasszák, és annyi Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Nem arról van szó, hogy hú, cigány, beleféle. Nem, nem szerintem, az, ő nem ez. Ő nem ez. Viszont ma láttam, rajta van a metapédiát Van egy ilyen, hogy kártékony zsidók a magyar közéletben. És ott van hajduk tétel. De van zsidók is a magyar közéletben. Az, az a nagyobb. Csoport, abból még kivették a kártékony zsidók a magyar közébe. A fele nem zsidó tehát ez a poén az egészben. Vannak olyan, vannak olyan híresztelések, hogy a kártékony zsidók nagyobb csoport. Most pedig, aki nem röhög, az a gyanús vagy. Vagy vagy náci. De hamar kiderítjük. Arról van szó, hogy én nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az Obama az hogyan lett elnök Amerikában. Hogy történhetett ez meg? Hogy lehet az, hogy a csávó az feka, még hogyha... Még hogyha így igazából ő, ő úgymond úgy mulatt. Mulatt és mulattat, hogy mulatt. Szarbót. Szóval volt? már... Hát az olyan a Tud, töcsén minőség. Minőség. De amit itt egy kollega mondott, megmondta a kulcsot, mert egy nő indult ellene. Még egy feka is jobb, mint egy nő. Na, így rá. Másodszor már férfi indult ellene, és egy, egy fehér férfi szemben, volt, ízé, volt győztes. Tehát hogy már erre se lehet inkább. Na, a nő már annyira lejáratta azért a futamot. Az az igazság, hogy. hogy. Szerintem a következő elmúlt a Amerikának a Hillary Clinton lesz. Én azt gondolom, hogy az, az az illó az, az, csak egyre szörnyűbb lesz, hogy valahogy az Rosszért ember egyre alkalmasabb lesz. Szóval, hogy így arról van szó, hogy az Egyesült Államokban lezajlott a terrormerénylet ugye 2001. szeptember 11-én, és ezt követően a Fox Channel azonnal szépen hozott szépen egy döntést. A a azonnal hozott egy döntést. Azonnal hozott egy döntést. A Fox Channel, az az elkezdett gyártani egy sorozatot, ennek az a címe, hogy 24. Emelje fel a kezét az, aki látta. Emelje fel a kezét az, aki nem látta. A 24, az egy röviden, az egy olyan sorozat, ami a fogói kínzásokról szól. Ö, terroristák... Ö, fenyegetnek aktuálisan emberi százezreket, valahogy milliókat a halálról. És Jack Bauer a, a, a CTU nevű ö, ö, amerikai ö, terrorelhárító osztagnak a, az egyik tisztje, ami egyébként egy nem létező ö, Dolog, de ez szerintem a Pentagon szabályozza, és biztos, hogy a Pentagon a farától az intézmény, ami elszalad. Vagy a együtt együttműködésben, de, de minden esetre egy olyan intézményt, ami kifejezetten terrorelhárítással foglalkozik. Fogalmazhatunk úgy, hogy a film egy alternatív jelenben játszódik, ahol a terrorizmus sokkal gyurvább, mint, mint És És az a különleges ebben a sorozatban, hogy hogy igazából azért hozta létre a Fox Channel, amelyik a George Bushnak meg a Dick a politikai platformján állt, és a politikai érdekeit szolgálta, hogy keresztül az amerikai társadalmon van pármód. Keresztül az amerikai társadalmon a fogolykínzásokat, a fogolykínzás intézményét. Hogy Egyszer végre legyen egy olyan filmes precedens, legyen belmelve a kulturális kánonba az, amikor a kínzónak van igaza. Amikor egy kínzás során te a kínzóval az Miért az a kínzóval? Mert hogyha a kínzó nem szerzi meg az információt, akkor, a, a, akkor emberi százezrek fognak meghalni, mikor mondjuk egy kicsit belevezeti az áramot, akkor olyan információhoz jut, amivel meg tudja menteni azt a százezer tehát a kínzó a jó fiú, és a megkínzott a gonosz. ezt sikerült megfordítani, és sikerült átvinni. Csak, hogy nem volt elég a fox Channelnek hogy ennek az ügynek megnyerik a republikánus szavazókat, hiszen azok már amúgy is. Itt, itt ehhez, van tanulóhoz, demokrata szavazókat kell megszerezni. De demokrata szavazókon is keresztül kell ütni ezt a kínzásos dolgot. Hogy ez, ez egy jó dolog lehet, ha a van szó. És, és ezért egy olyan elnököt találtak ki, akit úgy hívtak, hogy David Palmer, aki fekete volt, és annyira jóságos, hogy a Kennedy hozzá képest egy. egy Sztálin. Annyira tisztességes, annyira emberileg, annyira becsületes, annyira egyenes. A legjobb, hát hogy mondjam, a legjobb politikus, amit eddig dobtak. Tehát ő Gandhi tanítványa lehetett volna, már a Gandhi-a tanítványa lehetett volna, Dénit Válnárnak. És Amerikában kurva népszerű volt a sorozat, és lett egy mozgó, egyébként az elnök személyes jóbarátja, a, a, a Jack Bauernek, aki a főhős. Még a, még a Jack Bauernek a szerepére is a, a Kiefer-Szadderlandet kérték fel, aki a nagy hipi Daniel a fia, és mind a ketten elkötelezettek. El. Kiefer is meg a Donald is elkötelezett demokraták működnek. Tehát kifejezetten a demok demokrata szimpatizánsi gesztusokat tettek a Foxnál. És mindezt azért, hogy a fogolykézást átűségünk. És tudtukon kívül, átütöttek az amerikai társadalmon egy jóságos fekete elnököt. És ott volt Powell, a a, a, a, a, a, a védelmi miniszter, aki elnök lehetett volna, és a felesége azt mondta neki, hogy Apuka, semmi esély nincsen. Mit gyereknek születünk? Ez van, hogy rapszolgák utódai vagyunk. Külügyminiszterségig vihetjük. Vagy védelmi miniszterségig vihetjük. Ledszerátor, meg ilyenek. Hát így elnök azni. És így, így ugyanakkor meg a, a, az Obama, aki még nem is teljesen fekete, hanem mulat, ő hoz egy döntést, és elvesz egy full nőt. És kicsitek a gyerekeket csinál, pedig is választhatott volna. De úgy kezd el politizálni a csávók, hogy így ízé rögtön egy fekamőt választ maga mellé. Tehát így nem az van, hogy így izé, hogy így, hát így, így súrolom, de nem jön le. De így az van, hogy így bele, bazd meg, fekete. <tos> <tos> és az amerikai társadalom, így bazd meg, Amerikában volt egy olyan mozgalom, hogy Palmer for prezident. Annyira akarták, annyira elhitték. És sikerült. És eljött Obama, és így besétált. És így a Powell így most néz a feleségére, hogy baj, de vagyunk a. De re republikánusokat is így néz ki, jó a csából, az Chápa, az aztán mindenhol bejomlott be a magát. Hát igen. Szóval most már hagyjunk fel a rabszolgák felszabadításával, most, hogy már elnök, elnök is fek a jó. Hát most már egy lépjünk túl ezen a, ezen a már. Azért jó ezt, azt szokták mondani, hogy ki látta a. a, kilátta a, a a, Clinton, a Clint eastwood tudnak a Grand Torino filmét. filmjét. Arra a filmre mondják azt, hogy, hogy az a film az obama ira első filmje. Mert amikor már feka az elnök, akkor ezt az egész rabszolga nem rabszolga a törésvonalat, ezt most higgyássuk be. Jó? És most, most lépjünk túl ezen, és most már szabadjon már máshogy, más, más szempontok szerint vizsgálni a dolgot. És, és, és, és, és zseniális film. Brilliáns film. És így nagyon nem piszi, és ilyen maximális argumánus. És így kurzusok fölé egy ilyen nagyon-nagyon erős Kibaszott PC egyébként, kibaszott PC. Ki arról az. szól, hogy hogy változik meg az öreg izé fajgyűlölő republikánus vén faszba meg, aki egyedül hát. ott marad az izé, egyedül ott marad régi amerikai két a, abba a körzetbe, ahol már izék vannak. Szerintem, nem. Megint, szerintem nem, arról szól szerint, nem. Latinok, nem. A, ne, de nem, nem, nem latinok, hanem mongok vágott személyek. – Meg latinok is van. Latinok vannak. is vannak, persze. azok a gecik. – Nem azok a gecik, a gongok a gecik, meg nem tudod. Családon belül nem van a konfliktus, csak már régen láttad, jár. Ja. – Régen. Ja. És te nézed, ez meg velem, meg erre ja. Jó, az nem NPC az a film. Nem arról van szó, hogy a csábú megváltozik, hanem hogy felismeri, hogy ez a társadalom elidegenítette a saját családjától, és hogy a szomszédai osztori van.